Студія Калідор презентує Тека авторів нашого каналу Сергій Клемін. Резонанс. Коли доктор Шапіро вибрався із гелікоптеру, полярне сяйво вже поширилося у нічному небі. Його свідчення здавалося майже живим. Яскраво зелені текстури на тлі зірок, немов танцюючи, йшли кудись далеко за обрій. Шапіро подивився вгору і трохи посміхнувся. останнє він спостерігав таку небесну красу років двадцять тому. Здавалося, що це було десь у минулому житті. Він стомлено зітхнув, але в його очах був блиск що зазвичай і вирізняє невтомних дослідників. Біля гелікоптерного майданчика антарктичної станції «Конкордія» на доктора чекали начальник експедиції Фостер, велетень із мужнім обличчям, кущистими бровами та бородою, і Тейлор, лисіючий немолодий біолог невисокого зросту. Після міцного рукостискання усі троє вирушили в головний лабораторний бокс, пробираючись через товщу снігу. Всередині стояв важкий запах, ніби сплетений із мастила ліків та людського поту. Шапіро механічно прикрив ні пальцями, але, здавалося, полярники давно вже махнули рукою на всі ті аромати. «У помешкання набилося багато людей, чоловік десять». «Це доктор Шапіро, радіокізик», – звернувся із широкою посмішкою Фостер до своїх колег. «Ми давно просили керівництво надіслати нам фахівця у цій галузі. Прошу любити і шанувати. Доктор, мій старий друг», – продовжив він звичним басом. Усі члени експедиції – Вахштайн, Уотсон, Карпман та інші – радісно потисли руку гостю. Усі вони жили на цій полярній станції уже не перший рік, про що буквально промовляли їх суворі червоні обличчя. Для Фостера ці стріляні горобці були найкращими помічниками, друзями – Ну і зрозуміло, що товаришами по чарті. У центрі це ні для кого не було секретом. Втім, місяць тому зв'язок зі станцією перервався. Ніхто не знав, що тут відбулося. Жодних сигналів, наче люди раптом провалилися у чорну діру. Зрозуміло, Центр ухвалив рішення терміново вислати сюди людину, яка розібралася б із проблемою. Шапіро глянув на всіх присутніх. Втім, нічого підозрілого він не помітив. Люди дещо втомлені, але все ще привітні та добродушні. Так, подумав він. На станції, звісно, щось сталося, проте незабаром все з'ясується, і гелікоптер забере його назад. А ще Шапіро тримав у пам'яті одну нещодавню дивну новину. Незадовго до того, як з'язок зі станцією зник, телескопи у різних країнах зафіксували інтенсивне гамма-випромінювання. І йшлося про фотони із рекордною енергією до 20 тера що у 10 трильйонів разів перевищує енергію видимого світла. Усе це виглядало вкрай підозріло і навіть у чомусь суперечило всім усталеним теоріям про випромінювання пульсарів. Вчені із Космічної агенції встигли повідомити, що до нашої планети дісталася ударна хвиля від вибуху далекої зірки, начебто із сузір'я вітрила, але у цьому Шапіро певний не був. Начебто вона повністю складалася із нейтронів і мала жахливу неймовірну щільність. Чортова хвиля, яка прилетіла з глибин космосу, виявилася настільки потужною, що вивела із ладу деякі супутники. Згоріла складна апаратура, дісталася й великим телескопом. Подекуди почалися пожежі. Шапірон навіть здригнувся, коли читав про це. Деякі обсерваторії всерйоз занепокоїлися через різкий стрибок напруги. Хто зна? Можливо, ця хвиля стала однією із причин. Так, доктор вважав це припущення безглуздим, але однією із можливих причин зникнення зв'язку на полярній станції та появи тривалої люміністенції у небі могла бути саме ця хвиля. За вікном... Були мали вогники сусідніх будівель. Великими пластівцями валив сніг. Шапіро розпаковував свої речі, інколи поглядаючи у темне вікно. «Як дісталися?» – із легкою усмішкою запитав Тейлор, що з'явився у дверях немов випадково. «Дякувати Богу дісталися!» Відповів він, не дивлячись на Тейлора. Руки продовжували коперсатися у речах. «До нас нечасто ганяють гелікоптери». «О! На цьому п'ятачку дуже своєрідна погода. Іноді техніку заносить убік. бік». Тейлор лукаво підморгнув. «Ви мене розумієте?» «Так». Якщо нам усім судилося накласти у штани перед катастрофою, то так і буде. Ага, жодний закон фізики цього не забороняє. І вони обидва розреготалися. Е, до речі, Шапіро раптом змінився в обличчі. Десь на південному заході від вашої станції наші датчики зафіксували якусь магнітну аномалію. «Доволі велику. Це за сотню миль від вас. Ми там пролітали. Я думав, ми усі там і поляжемо. Що б це могло бути, Тейлоре? А чорт його зна? Антарктика зверігає свої сюрпризи». «Не люблю сюрпризи», – буркнув Шапіро, залишившись невдоволеним відповіддю. Йому здавалося, що Тейлор щось не домовляв. Не знати про таку річ, і це при тому, що на станції самі вчені, це дивно. Це дуже дивно. Втім, він вирішив не псувати відношення із Тейлором і вже за декілька годин засів у дальній комірчині із Фостером. У сусідній кімнаті чулося тихе шипіння великої дизельної печі, яка була для станції справжнім теплим порятунком. Хтось із хлопців навіть жартував, що якщо дружина раптово покине, то дизельна піч усе ще даруватиме тепло рідна. Десь серед звичного гулу дзищали паливні насоси. Когось вони навіть заспокоювали. Попиваючи гарячий чай, Фостер розповів, що на станції нещодавно сталася пожежа, і усе радіообладнання згоріло, немов сухе сіно. Звичайно ж, пожежу вдалося загасити, але техніку відновити не вдалося. Уся проводка та кабелі коту під хвіст. А ще Фостер повідомив, що вони намагалися зв'язатися і з іншими ближніми станціями, але виласка не вдалася через негоду. Швидкість вітру досягала рекордних 62 миль на годину, а пориви – аж до 74 миль. За його словами, останній тиждень сніг навалював безбожно, тож їм було не солодко у ці дні. Фостер висловив сподівання, що технічні проблеми буде вирішено найближчими місяцями і повноцінний зв'язок із центром знову відновиться. Він говорив це із олімпійським спокоєм, але Шапіро бачив у його погляді щось інше. Втім, поки не міг зрозуміти, що саме. На годиннику не було ще й сьомої ранку, коли почулися стукотіння по даху перший, другий, третій. Це був не град і не каміння, падало щось важке і м'яке, ніби з неба скидали банани чи велику картоплю. Довелося піднятися із ліжка, хоча робити цього дуже не хотілося. Шапіро натяг на себе теплі речі і пішов до виходу. Щойно ноги спустилися із ганку, його серце наче впало вниз. Щелепа так і відвисла. Доктор став свідком того, як полярники спокійно розгортали брезент і збирали туди свіжу рибу. Риба була жива, і її було багато. Шапіру навіть двічі протер очі від подиву. Тушки сипалися, як із рогу достатку. Вони були скрізь навколо, на даху, на снігу, на брезенті. На обличчях полярників було майже насамовите пожвавлення, наче вони усі довго чекали на цю подію. Нікого не дивував сам факт того, що риба падала згори. Фостер стояв, наче висока бронзова статуя, і діловито керував процесом із виглядом людини, яка робила це уже тисячі разів. «Тепер у нас буде їжа на цілий тиждень», – прокоментував він майже оксамитовим голосом, погладжуючи при цьому свою темну кочеряву бороду. «Давно у нас не було такого вилову», – продовжив він. Жива риба рясно продовжувала сипатися на сніг, немов із відра. Антарктичні клачі, тріска, плосконоси чого тут тільки не було. Втім, тріски було найбільше. Шапіро звернув на це увагу. Як таке може бути, випалив він. Та ти не хвилюйся, голодними не залишимося. Фостер спокійнісінько виняв із кишені муштук від люльки. Він давно покинув палити, але ніяк не міг позбутися звички тримати щось у зубах. Він вставив його, кинувши на доктора широку крокодилячу посмішку. Шапіро багатозначно подивився на небо, потім на Фостера і на групу людей, які бігали в різні боки, збираючи рибу у відра та на брезент. Вони виглядали так, начебто були гравцями у якійсь лотереї, що виграли мільйон. «Як ви таке зробили? Що тут взагалі відбувається?» – не вгавав добиваючись правди Шапіро. Він відчував, як у ньому накопичується нервозне напруження. Проте Фостер і вигляду не подав, ніби чув ці питання. У його очах зблискував вогник азарту. «Ти приєднуйся, бо вільних рук не вистачає». І знову ця безглузда широка посмішка, яка так не сподобалася доктору. «Давай-давай, риби он скільки!» «Роботи всім вистачить!» Шапіро підійшов впритул притул до Фостера і скопив його за плечі. Обличчя доктора перекосилося від гніву. «Ти що, мене за дурня тримаєш?» – гиркнув він, дивлячись дикими очима. «Що це за вистава із рибою? Що ви тут затіяли?» Риба раптом припинила сипатися із неба. Настала тиша. Фостер спокійно підняв вгору палець. Його звуть Абадон, сказав він. Абадон подарував нам рибу. Який ще Абадон? Абадон це наш великий друг. Фостер наголосив на слові друг. Скажу більше, він нам, як батько, і, можливо, навіть бог. Як «Кого?» – Шапіро хотів продовжити, але слова застрягли у горлі. «Він чує нас. Він спілкується із нами. Ти ж...» – це ім'я йому добре підходить. «Який ще Бог? Ти ж... ти ж вчений!» «Він із космосу прибув, щоб нам допомогти», – промовив Фостер із блаженством на обличчі. Ось, подивися і переконайся сам, що я кажу правду. Велетень нахилився, підхопив грудку снігу, зліпив сніжок і щосили пожбурив високо вгору у блакитне небо. Всі інші припинили роботу і, немов по команді, підняли очі у бік невеликої хмари. За хвилину звідти, немов бумеренгом, прилетів другий сніжок. Він впав просто до ніг приголомшеного Шапіро. Доктору стало моторошно. Легкий холод пробіг по шкірі. «Він іноді любить пограти із нами», – пояснив Тейлор, збираючи рибу у відро. «Він як дитина, але він нас любить». Раптом за плечима Шапіро виросла постать геолога Вотсона. Він тихо сказав, що звідси неможливо вибратися самостійно. Абадон суворо заборонив залишати це місце і краще робити так, як він сказав. А ще Уотсон дружньо попласкав доктора по плечу, а тоді пішов далі збирати рибу. «Та ти не хвилюйся», – заспокійливо прогудів Фостер. «Тут ти у безпеці». Абадон дбає про усіх нас. Все буде гаразд. Шапіро зрозумів все в одну мить. Вся команда збожеволіла, з'їхала з глузду, і він тепер у них у заручниках. Ось так потрапив у капкан, а довкола тільки снігові простирадла на сотні миль та крижане сонце. Найближчий табір канадських полярників за чорними хребтами, а це чорт зна де. Пішки туди ніяк не дістатись. До того ж, погода не на його боці. В одному, втім, Фостер має рацію. Разом із аномалією сюди прийшла і дивна погода. І це був факт, який неможливо було заперечувати. Велетень продовжував хитро посміхатися і щось говорити. Шапіро тепер мовчав, навіть не тому, що не знав, що відповісти. Просто якась грудка застрягла у горлі. Серце таки калатало. І все ж таки, якась його частина і досі відмовлялася вірити у те, що вся команда перетворилася на таких собі сектантів. Він не любив це слово. Та дивлячись на ці жваві червоні обличчя, Шапіро із сумом зітхнув. Ще він подумав про того Абадона і про той Сніжок. Щось дивне відбувалося. Риба не могла падати з неба, хоча доктор читав про рибні дощі та водяні смерчі. Але тут, в Антарктиці, це було щось принципово інше. Жодних відповідей, на думку, не спадало. Увечері уся команда полярників дружно зібралася біля широкого столу. На вечерю були страви зі смаженої риби і з різними гарнірами, звідки з'явилося червоне вино. Вина було багато. Хтось сказав, що це було теж задарма від батька. Зібравшись з думками та окинувши усіх присутніх поглядом, Фостер із кухлем в руці почав говорити. «Ми живі?» Завдяки милості великого Абаддона. Всі, хто сидів за столом, схвально закивали головами. Всі, окрім Шапіро. У нас є їжа та вино. Який ще Бог так дбає про своїх дітей? Наш Бог не мертвий, а живий. І він не десь там, а є серед нас, серед простих смертних. Так, радісно прошуміло за столом. Словом, друже, ми п'ємо за твоє здоров'я, продовжив Фостер, ловлячи погляди полярників. За те, щоб ти жив вічно, а разом із тобою і ми, твоя родина. Знову почувся схвальний рій голосів. Шапіру намагався приховати своє обурення. У його руках теж був кухоль, наповнений вином майже до країв. Він усе ще міркував, пити чи не пити, але, схоже, Фостер не збирався отруювати свого старого друга. Та й відмовлятися від вина зараз було геть не найкращою ідеєю. «Ну що, хлопці, поїхали!» – промовив Фостер і жадібно почав осушувати кухоль а слідом за ним і інші. Шапіро теж випив і не без задоволення на свій подив. Це було міцне вино, яке виявилося дуже добрим, і навіть здалося, що воно було трохи із присмаком чорної смородини та кориці. Після смак був приємним. Хміль майже одразу вдарив у голову. Тривога та нервозність розстанули, немов за помахом чарівної палички, поступившись місцем приємному теплу. І все ж таки Шапіро вважав за краще не базікати зайвого. Він спостерігав за людьми поряд, а особливо за Фостером, який, якщо не зважати на усю цю маячню, виглядав цілком природно. Це слово, що пролунало у думках, навіть трохи потішило Шапіро. Полярники взялися за їжу. Ложки та тарілки так і видзвонювали. Задоволені голоси змішалися із апетитним плямканням. «Сьогодні з нами за столом мій давній колега та друг доктор Шапіро» продовжив Фостер, втім цього разу не підіймаючись за столу. «Хлопці, будьте милосерднішими до нього. Він багато чого не знає». Серед тих, хто сидів, почулися схвальні «Не варто хвилюватися, зрозуміло. Ну і, звісно ж, коронне «Все буде добре». Хтось ляснув шапіро по плечу, але доктор так і не помітив хто. Розкажіть мені більше про цього Абаддона, раптом попросив шапіро. Вотсон, що сидів поруч, посміхнувся. «Ха. Важко описати невимовне, але я сказав би, що він це чисте світло. В розмову втрутився Карпман, чухаючи своє широке чоло. «Ну, друже, не наводь туману! Наш Абадон не така вже й невимовна істота!» Він відсьорбнув трохи вина і продовжив. «Він має характер, у чому ми всі переконалися!» Прокотився тихий сміх. «Він особистість, можна сказати, поет!» і він налаштований на свою хвилю. «Влучно сказано!» – підтримав Вахштайн. «Тому що у нього і справді є своя частота у герцах, своя!» Фостер дружньо торкнувся його руки. «Ще рано говорити про такі речі. Наш гість тільки нещодавно прибув, пожалій його, не навалюй зайвого. Вахштайн кивнув, і ще декілька людей перезернулися. Риба тим часом так і розліталася по тарілках. Усі їли із великим апетитом. Якщо простіше, то Набадон – той, хто дає нам благо. Він прибув із далекого космосу, – підсумував Уотсон, шукаючи поглядом схвалення Фостера. «Так, саме так підтвердив Валетень. Шапіро виказав зацікавленість. «А чи можу я якось із ним зустрітися?» «Гарне питання. Організувати зустріч із ним можна, тільки якщо він сам цього захоче. А якщо захоче, він дасть нам знак. Я майже певний у цьому», сказав Вахштайн, догризаючи смажену рибу. «Та ну, розумнику!» заговорив Карпман. «Ми і самі можемо його про це попросити, без жодних знаків. Він нам довіряє». Вахштайн із обуренням кинув погляд на Карпмана і сказав, «Е, ні, друже, не грайся із вогнем. Ти, мабуть, забув, який гнів може бути в Абадона. Наш колега, доктор Гопкінс, ти ж його пам'ятаєш, згорів живцем». І то тільки тому, що влаштував маленьке свавілля. Ті, хто сиділи за столом, схоже, згодилися із цим аргументом. «Мабуть, ти маєш рацію», – сказав Карпман. «Чекатимемо перший знак від Абадона. Хоча, я думаю, він і так усе зрозуміє. Адже наближається година посвяти». «Ну і що ж, давайте вип'ємо!» Втрутився Фостер і знову урочисто здійняв свій залізний кухоль. «За Абадона та за нашого гостя!» Кухоль було випито майже миттєво. Усі, хто сиділи за столом, повторили цей ритуал, а далі гучне плямкання відновилося. Так пролетіло кілька годин. Після вечері до Шапіро підійшов, навіть не підійшов, а підкрався доктор Вольф, людина із рудою бородою невисокого зросту. Він буквально взяв його за руку і потяг у підвал. Коли зачинилися важкі двері, вони почали свою бесіду, сидячи поруч один навпроти одного. «Тут стіни...» І з товстою гумовою прокладкою. Вони не можуть нас почути, хоча я знаю, що у Абадона вухає скрізь», – тихо промовив Вольф. «Тобто цей ваш Абадон не є колективною галюцинацією?» – запитав Шафіро, але уже здогадувався, якою буде відповідь. «Ні, звичайно. Він слідкує за нами». «Уважно слідкує. Але я нічого не відчуваю». «Ми всі теж не відчуваємо обертання землі, але вона обертається». Шапіро задумливо похитав головою, але був змушений прийняти цей витончений аргумент. Гаразд, як тобі вдалося не збожеволіти?» Я почав їм підігравати, і вони начебто заспокоїлися. Але якщо вони дізнаються, що я не перетворився, пропустять крізь мене струм або ще гірше, віддадуть йому. Шапіру витер змокріле чоло. Ну і справи. І що, все так серйозно? Так. Це почалося близько місяця тому, коли з'явилися ті спалахи у небі та виникла зона магнітної аномалії. Наші прилади зафіксували її. "І що було далі?" запитав Шапіро. "А далі вони всі вирушили туди. Шлях не близький, десь сотня миль, до експедиції підготувалися ґрунтовно. Вони хотіли дослідити місцевість та повернутися із сенсацією. На базі залишилися тільки я та Гопкінс. Той самий якого... Так, якого стратили. Він не перетворився і став їм кісткою у горлі. Сумно, підсумував Шапіро. «Звісно, сумно». Вони повернулися звідти іншими. «Перетвореними!» – це слово Вольф розтягнув по складах. Воно таке крутилося у голові у Шапіро. «А що із радіообладнанням?» – запитав він. Його знищила ця тварюка. Все інше підпалили самі полярники. Ну, коли уже стали цими «перетвореними», – додав Шапіро, – і сам здивувався сказаному. Адже усе своє життя він працював радіофізиком. Наука була його хлібом. Він не був схильним вірити у такі історії навіть у юні університетські роки, тоді, коли Палко захоплювався науковою фантастикою, як і його гарненька дружина Лара. Саме так, перетвореними. Сяйвоте мені видалося дивним – і я відмовився від походу. Тож я залишився єдиним серед них. Ну, ти розумієш. Шапіро кивнув. Вони почали жити за своїми правилами. У них навіть ритуали склалися, начебто так було завжди. Я не знаю, що думати, але... Поки мені здається, що це якось пов'язано із тією мертвою зіркою, хвиля від якої нещодавно досягла землі і спалила усю техніку. Тож я гадаю, із цією хвилою прилетіло щось іще. Або хтось, підтримав його Вольф. Виходить, ми, ми маємо справу із якоюсь електромагнітною хріньо. Шапіро замислився. Але при цьому ця тварюка розумна. Так, підтвердив Вольф. Ця субстанція може викидати такі фінти, які на голову не налазять, але вона не всемогутня. Після паузи він продовжив. Товстий шар гуми у цих стінах працює як ізоляція, тому вона нас не чує. Ну, або Майже не чує. Вольф торкнувся до холодної стіни. Шапіро зло посміхнувся. Якщо цей бог не всемогутній, то його можна паралізувати і знешкодити. Потрібно подумати, як його приструнити. Вольф багатозначно подивився на співрозмовника. «У мене є дещо». «Воно лежить у маленькому погребі праворуч від станції. Не знаю, чи спрацює». «Про що мова?» – запитав Шапіро. «Це пристрій. Я зробив його своїми руками». Він із гордістю показав свої довгі пальці. «У цієї тварюки має бути своя частота. Вони проговорилися про це десь тижні три тому». Щоправда, я не знаю, про які саме герци йдеться. Словом, у моїй установці підсилювач сигналу. Резонанс. Розумієш? Його можна налаштувати. Головне, треба знайти потрібну частоту, і тоді справу буде зроблено. Очі Шапіро заблищали. Ми маємо це спробувати. Ми повинні. Обов'язково. «Кажу ж, це експериментальна модель, зібрана зі старих радіодеталей. Я не певен, що вона спрацює. Простіше просто забратися звідси». «Далеко не втекти, якщо ця тварюка постійно наглядає, як ти кажеш». «Почекай», – суворо перебив його Вольф, і його руки простяглися до ящика із якоюсь гумою. «У мене ще...» Прихований, простий, захисний костюм зі щільної гуми. Я його теж сам зробив. Не кажу, що добре, але більш-менш. Ти сам розумієш, гума – добрий ізолятор. Високий електричний опір і таке інше. Можливо, ця штука знадобиться. Якщо ми вкрадемо снігоходи і прикриємося гумою, то, може, у нас щось і вийде. Але як же ти? Костюм лише один. Не хвилюйся. У мене є іще шматки гуми, і я ними просто обмотаюся. Шапіро почухав потилицю. Якщо все піде як треба, то, гадаю, можна дістатися до канадців. Потрібно добре заправитися. Так, я теж про це думав, але їхати один боявся, зітхнув Вольф. Ну, тепер ми вдвох. Спробуй завтра дістати пару гвинтівок зі складу, а я... Я займуся провізією та снігоходами. О, щодо цього можеш не хвилюватися, — відгукнувся Вольф. Я дістану гвинтівки.